Самі знаєте, п'ять хвилин б'єшся, а цілий день бігаєш. Стомився, душа не тримається. На небі хмари одна за одною ганяються. Аромат природи, коні траву з І лише згодом я дізнався, що дістав запалення легенів. Адаменко не запізнився й на крихту. Він з'явився з братчиками в повній бойовій ході, тоні його були ситі, а люди муштровані, кобила під ним аж горіла золотою мастю, де він її ховав отаку красуню від людського ока. Я його запитав про це, а він відповів, що фарбує на захисний колір, і ми всі сміялись. Сміху був повний луг. Я устав з трави, щоб посміятися, і вичув, що мене коле колька, легені ніби риплять під ребрами, і сміху в мене не вийшло. Адаменко зліз з ковили, він був високий, як вагранка, і як вистачило одежі на таку дитинку? Підійшов до мене, став прислухатися до мого кашлю, поклав мене на землю і взявся робити масаж. Не знаю, що то був за масаж, але ребра в мене лускались, як сірники від Адаменкових рук. Він мене трохи не задушив масажем, і потім признався, що його спеціальність медицина, а в армії був за ветеринарного фельдшера. Він мені одразу полюбився цей Адаменко, був з нього партизанський герой. Я йому передав командування над моїми шахтарями. А сам почав мучитись із запаленням легенів. Давали мені різні порошки і пілюлі, мене нічого не брало. Хвороба міцно причепилася до грудей, а треба було до того й ховатися, та з такими легенями їздити верхи. Адаменко казав, що не кожний таке витримає. І вирішили ми з ним взятися за радикальні ліки. А для цього знайшли глухе село куди ніякий німець не добігав, поклали мене, раба Божого, на купу сіна на гарячу піч, і цілий тиждень піч гріли, і сіно поливали водою. Така там була температура. Так мене парою проймало, стільки крові з мене вийшло, що я відчув себе здоровшим. Вирішив не умирати, а Адаменкові подарував мою стукалку. Ми почали міркувати про з'єднання обох наших загонів. Тільки не знали, як розв'язати партійні справи, бо мій загін партійний, а Адаменків не зовсім. Не знали вони, чим зовні різниця партійць, і признався мені Адаменко, що вони хотіли собі на лобах повиколювати зорі. Щоб не жарти були, а справжня боротьба за свободу, і щоб кожне могло їх здалеку впізнати. Та потім адаменківці понаколювали собі груди, і в кожного на грудях зоря, і це був їхній партійний квиток власного взірця. Ми постановили хлопців усіх перечистити і вважати за повноправних партійців. Ви тільки уявіть таку панораму, що Чубенко лежить на печі, крутиться на всі боки і плюється шматками чорної крові. Під ним мокре сіно аж шкварчить на гарячій цеглі. Пара густа по всій хаті і не передихнеш. Адаменко зажурився коло стола. Хатою проходять його бійці. Усіх зорі на грудях. Усі вони фанатики соціалізму. Серед них... Перекинчиків не буде, бо їхнього партійного квитка не сховаєш і в землю з ним ляжеш. В голові макитриця стогнує, не печі, як бугай, борюся за життя із сліпою природою. У віконечко крихіт не бачу вулицю, дерева і далекі степи. Пуриться в моїх очах безконечна дорога. Хочеться побачити той соціалізм, хочеться дожити хоч до початку його, а я стогну ще дуще і роздираю груди. Адаменко кладе мене горілиць і тримає. Мене трусить марення. У віконце видко день і людей, потім в віконце темні на дворі ніч. Планета везе мене на собі крізь дні й ночі. Ціла хата труситься від цього. Ось мене несуть на марах. У віконце я бачу, як палахкотить дерев'яна сільська церковка. Як з обгорілої дзвіниці падають потроху дзвони. Падає великий дзвін, бовкає й гуде. Падає менший за ним, дзеленкотить. Осипаються малі дзвони.